inrymmande Sveriges kanske största auditorium samlar Ara Värland flera gånger årligen en intresserad publik av hälsosökare. Någon bland denna publik har just framkastat frågan. Det är ju ni, Herr världen som den det mer så bekanta slagorden. Vi har inte med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna kommer att försvinna av sig själva. Var på grund i den uppfattning som här kommer till uttryck. Jag grundar min uppfattning i främsta rummet på naturens vittnesbörd. Ingen som utan förutfattade meningar går sjukdomsproblemet in på livet kan undgå att konstatera att en organism så länge den lever på sitt naturbestämda sätt är frisk och oemottaglig för infektion. Varför skulle denna allmängiltiga regel ej gälla även människan? Jag rör mig inte med lösa teorier. Bakom mig står det högsta vetenskapliga autoriteten. Låt mig blott nämna sådana pionjärer på forskningens område som den berömda engelska läkaren Dr. Alexander Hill. Sir Robert McLean, kirurgen. Sir Arthur Keith Biologen I London Föreståndaren för det stora Battlekrigsanatoriet I Michigan I Förenta Staterna Den berömda Läkaren Dr. John Harvey Kellogg Patologen förgiftningsteorins Geniala upphovsman Professor Charles Jacques Bouchard i Paris Rockefellerinstitutets för detta föreståndare, den berömda cellforskaren och Nobelpristagaren Ale Alexis Karel, med flera. Dessutom kan jag åberopa en halv egen erfarenhet. När en person genom att följa en viss livslinje gjort sig kvitt allt vad sjukdom heter,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 Vi har inte med sjukdomar att göra utan med livsföringstek. Avskaffa livsföringsteken och sjukdomarna kommer att försvinna av sig